В неделя на 10 март, българската еврейска общност ще отбележи 81-та годишни на спасяването на българските евреи и ще почете памета на 11343-та евреи от Беломорска Тракия, Вардърска Македония и град Пирот, които загиват в нацистските лагери в годините на Холокоста. Това става чрез традиционния вече поход на толерантността. Добър ден, казвам на Александър Оскър, Доктор Оскар е едно от най-изяваните лица, които свързваме с организацията на евреите в България. Шалом, здравейте, доктор Оскар. Е Чести празник на вас, на вашите колеги и на всички дами в България. Много ви благодаря за това. Кажете ни, доктор Оскар, колко важен е този поход на толерантността за организацията на евреите Шалон в България и как разчитате знаците, които дава едно или друго политическо управление на страната ни през участието си в това събитие? Този поход вече се превърна в а, традиция и с него отбелязваме годишнината от този толкова важен ден в нашата съвременна българска история. Денят, в който почитаме памета на всички тези знайни и незнайни спасители на близо 50 000 български граждани от а, еврейски происход, както и отдаваме почит на тези, които загинаха в а, лагерите на смърта. А, щастлив съм, че отново а, столичният кмет а, а, ще се включи в а, събитието, тъй като тази инициатива се зароди а, преди няколко години като общата проява на нашата организация и столична община, и сега настоящият кмет продължава с тази традиция да дадем ясен знак, че София е град на толерантността и мъдростта и няма място за език на омразата. Имате ли безпокойства относно религиозната и етническата толерантност в българското общество днес? Всъщност говорим на фона на, на две много сериозни войни. Войната в Украина и войната, която започна Хамас срещу държавата Израел. А, да, за съжаление, така както а, наблюдаваме в а, цяла Европа по света, има тревожна тенденция за увеличаване проявите на език на омразата, на антисемитизъм, на един национализъм, крайен. Така се случва и в България. За щастие всички български институции през последните няколко месеца изразиха своята категорична подкрепа към държавата Израел и остро осъдиха терористичното нападение от октомври месец миналата година. За съжаление, в обществото се чуват разнопосочни мнения. От една страна имаме типичната за българския народ подкрепа безрезервна към Израел, към евреите. От друга страна наблюдаваме и хора, които къде подведени, къде самите те да споделят тези възгледи демонизират държавата Израел, включително и еврейската общност. Има ли, има ли начин според вас да се отговаря на, на тези тенденции да се опроскява, да се правят а, генерални обобщения, да се а, слага клеймо над а, цялата еврейска общност? Имате ли специфичен а, отговор на тези предизвикателства и мислите ли, че българското общество днес е имунизирано от, от подобни, как да кажа, лесни обобщения? А, вижте, много, хубав, много хубава метафора дадахте с имунизацията. Така както една имунизация, тя трябва в повечето случаи да се повтаря ежегодно, така и ние не можем да приемаме по дефиниция, че българския народ е толерантен, и, защото това дава възможност на хората, които имат такива крайни възгледи, да интоксикират се по-голяма част от българското общество. Именно в това се крие важността на отбелязването на 10 март. Защото това е ден, а, в който трябва наистина да се замислим за нашата отговорност, така както нашите предшественици преди 81 години а, не са допуснали а, 50 000 български евреи да бъдат а, депортирани. Каква е нашата отговорност днес да не допуснем нашето общество да бъде заразено и а, езикът на омразата да доминира около нас? Отбелязването на този ден припомня значими исторически събития, акцентира върху приноса на ключови българи за спасяването на българските евреи. Какви ще са акцентите тази година, миналата година, за 80-та годишнина? Помним, че делегация на Шалом отбеляза и тъжната годишнина от депортацията на евреите от Беломорска тракия, Вардарска Македония и Пирот с специално посещение и поклонение в еврейското гробище в Кавала. Да, точно така. Миналата година организирахме а, посещение, представители на еврейската общност, а, приятели на еврейската общност и отдадахме почет на евреите на 4500 евреи, които са депортирани в началото на месец март. А, тази година, 81-та година, ще бъдем тук а, в София и разбира се ще почетем памета а, на всички спасители в страната с различни събития. Нашата организация има своите клонове в почти всички градове големи в страната. Разбира се, посещение в Бачковския манастир, където са погребани митрополитите Стефани и Кирил, които имат ключова роля като представители на Българската православна църква за спасяването на българските евреи. Остава само да кажем а, кога и къде на 10 март? Това е неделя? Да, неделя на 10 март се събираме пред базиликата Света София след 10 часа, като похода започва в 10.30, символичният поход а, и а, в 11 часа е церемонията на паметника на спасението в градинката на Народното събрание. Като официални гости ще бъдат кметът на град София, господин Терзиев, вицепремьера и министър на външните работи госпожа Габриел, посланникът на държавата Израел в България, госп... негово превъзходителство Йосиф Леви Свари и доктор Алина Леви. Благодаря ви, доктор Александър Оскар. В неделя от 10.30 от храм Света София започва походът на толерантността по на 81-та годишнина и за поклон препамета на достойните българи, на българската православна църква, на общественици обикновени хора, които помагат за това евреите от българските земи да бъдат спасени. Този поход ще отбележи и трагичната съдба на унези 11343 евреи от Баломорска Тракия, Вардърска Македония и Пирот, които биват пратени в лагерите на смъртта. Началото на церемонията е в 11 часа пред паметника на спасението в градинката на Свети Кли... Климат Охрицки.